Учителя Петър Дънов Бенсядуно Рождението Защото днес се роди вам в града Давидов Спасител, който е Христос Господ От Лука 2 глава 11 стих Роди се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 той е тази божествена мисъл, която едни наричат подсъзнание, други съзнание, трети свръхсъзнание. Теософите я наричат събуждане на висшето его. Окултистите проявяване на сублимното и прочее. Когато дойде във вас това положение, вие ще усетите мир, постоянна радост, която не се менява, някой ще каже Аз имам тази радост Не се минава половин час И гледаш тази негова Радост Изветряла Тази радост е преходна Несъобразна С закона Как може един скъпоценен камък Да изчезне? Ти се заблуждаваш То не е радост А е мушичка едно Която умира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 По едно време жената започнала да вика, но и мъжът почнал да вика долу. Забарът взел да се чуди. Аз вадя зъба на едного, защо вика другият? Така и ние сме свързани. Когато чужди за се вади, трябва и ние да викаме. Аз ви говоря това, понеже се подвизавате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 Христос е дошъл да покаже, че трябва да се борим със смърта, да я победим и да възкръснем. Това означава рождението. 9 януари 1916 година София